Fum és una hora setmanal dedicada a la millor música ambient, experimental, improvisació, gravacions de camp i de més. Ens pots escoltar a dijous de 10 a 11 de la nit, repetit els dissabtes a la mateixa hora. També tens disponibles tots els podcasts en el nostre blog, núvoldefum.blogspot.com i ens pots seguir per Facebook a facebook.com barra núvoldefum. I avant de començar amb la selecció musical d'aquesta setmana, us vull anunciar que aquest mateix dissabte, dia 3 d'octubre, se celebra aquí Mollet, a Carmanyola Sound, l'edició mulletana d'aquest festival itinerant. Fins ara s'ha realitzat a Sant Fost i a Palau de Plegamans eh, en els seus tres anys de vida que té, i aquest any se suma a l'edició de Mollet, que serà doncs aquest mateix dissabte a partir de les 12 del migdia fins a les 10 de la nit en el Parc de les Pruneres. Dins la programació del Carmanyola Sound estarem punxant la Cristina i jo mateix amb el nostre projecte o el Purgis DJs amb una selecció molt variada, on hi cabrà la música rock, soul, alguna de disco, hip hop i electrònica. El cartell del Carmanyola el, el completen un bon grapat de bons artistes de la zona, com per exemple IHI, el Concerts de la Maranya i de Trajecta Final, i l'actuació estel·lar del DJ de la Fe. Ens veiem doncs aquest dissabte a partir de les 12 al migdia al Parc de les Pruneres en aquesta edició molletana del Carmanyola Sound. I ara, si comencem amb el nostre programa d'aquesta setmana, avui el dediquem al primer Net Label Day, ja us el vaig anunciar a la fi de la temporada passada. Aquesta és una iniciativa que pretén donar més visibilitat al Net Audio i als segells que s'hi dediquen. La idea neix i s'inspira amb el conegut Record Store Day, una jornada que serveix per impulsar la indústria discogràfica, sobretot la independent, a base de llançaments especials, actuacions a tendes de discos i altres actes relacionats amb la música i les tendes de discos. Seguint aquesta filosofia, aquest any s'ha celebrat el primer Net Label Day, impulsat des del Netlabel Label xilè Mist Records que pretén establir-se també com una jornada anual de celebració del NetAudio i de la música Creative Commons. La idea és utilitzar aquest dia, que és el 14 de juliol, perquè els NetLabels publiquin material que quedarà tot agrupat a la web oficial del Net NetLabel Day. Referències especials, recopilacions, podcasts, i, a més, que quedaran disponibles i ben catalogades per, per, per a tothom. Després d'aquesta primera edició del Net Label Day, podem dir que la iniciativa ha estat tot un èxit. Una vuitantena de segells han sigut els que han participat i s'han publicat més d'un centenar de discos, cosa que ens demostra al contrari del que molta gent pensa, el bon estat de salut del NetAudio i de la música de lliure difusió. Avui farem un petit repàs als discos publicats durant aquest primer Net NetLabel Day, centrant-nos, com no, en els estils que ens ocupen habitualment aquí en el programa. Comencem amb un artista argentí, Juan Bautista Domínguez, desde el net label Sulking con una pesa titulada Oración silenciosa aquesta primera jornada del Net Label Day que hem descobert un munt de segells que no coneixia, segells que abarquen des del rock i el pop a l'electrònica més estranya, hip hop i tota mena d'estils. Un cop més demostrant que aquest és un moviment en força i que noves generacions estan prenent el relleu d'aquells Netlabels labels ja mítics de la primera època que ja no es troben operatius. Un d'aquests descobriments, per exemple, és Brucio Net Label, operatiu des de l'any 2009 i que aquest Net Label Day ha publicat fins a vuit discos, entre ells aquest de l'italià Oreinoi. Com us deia, una vuitantena de segells són no, els que han format part d'aquesta primera edició del Net Label Day, segells de tot el món, com és el cas de Neonormalism, un segell de Rússia, el qual tampoc coneixíem fins ara, i que va participar en una recopilació de 18 peces que es mouen entre l'ambient, la IDM i l'electrònica, un disc molt recomanable del qual n'escoltem un tema titulat «Morning», del projecte també rus «Txílic». Continuem amb més música, publicada el passat dia 14 de juliol, primera edició del Net Label Day. Anem ara amb el projecte Lady Valens i una composició titulada Fibonacci, des de la recopilació del Net Label Second Family Records. I després d'aquesta peça de Lady Valens, Fibonacci, tornem per un moment a la recopilació del net label eh, rus Neonormalism per escoltar aquest cop un artista que sí que havia passat anteriorment pel núvol de fum. Es tracta de Vladislav Sikach, amb el seu projecte SIG. Aquí ens presenta una peça ambiental, en amb piano, titulada Heir of Sadness and Abstraction. Doncs escoltàvem el projecte Sish, amb la peça Air of Sadness and Abstraction des del net label Neonormalism de Rússia. Continuem amb més música, viatjant ara cap a sonoritats més fosques, amb el projecte Necton, responsable del net label Tyrannian Recordings on ha publicat aquest àlbum titulat Light Overheat. que segueixes a la sintonia de Núvol de Fum. Avui estem repassant algunes de les moltíssimes publicacions que van veure la llum el passat dia 14 de juliol en la primera edició del Net Label Day. Anem entrant en terrenys cada cop més experimentals i continuem aquest camí amb el projecte de nois i ambient industrial Drey Great que es nodreix de gravacions de camp per alterar-les i crear composicions com aquesta, Summer Rewilding One. Doncs aquest era l'ambient noise del projecte, projecte DreyGrade des del Netlabel Pilot Eleven. <fixi> Anem ara a conèixer un altre segell belga anomenat The Cult of O". Pel nom ja podem deduir que es dedica al Dark Ambient i a sonoritats fosques i experimentals i ho podrem comprovar amb aquesta peça del projecte On Airic, el qual ja hem escoltat en alguna ocasió anteriorment. La peça porta el títol d'Indecisif. de Mist Records, l'impulsor i organitzador d'aquesta primera edició del Net Label Day. Ja hem escoltat anteriorment música d'aquest segell xilè que toca diferents estils i avui ens quedem amb el projecte de Charles White i el tema Queen Elizabeth is the Sabre of the World. Amb aquest tema acabem el programa d'avui, número 121 de Núvol de fum, que hem dedicat a la primera edició d'aquest Net Label Day, celebrat el 14 de juliol, amb més d'un centenar de referències, una vuitantena de segells participants de tot el món, així que us convido també a que repasseu vosaltres la pàgina del Net Label Day i tota aquesta imensa quantitat de música que va posar a la nostra disposició el 14 de juliol. Com ja us anunciava al principi del programa, aquest dissabte, estaré actuant juntament amb la Cristina, sota el nom de Walpurgis, en l'edició mulletana del Carmeñola Sound, una sessió molt especial amb vinils on hi cabran un munt d'estils, un munt de grups i un munt de, de música que és la que ens mou i la que ens agrada escoltar i punxar. Esperem, doncs, al Parc de les Pruneres dissabte a partir de les 12 del migdia en aquesta edició mulletana del Carmanyol Carmeñola Saun. I pel que fa al núvol de fum, doncs, ens tornarem a retrobar, com sempre, dijous vinent, a les 10 de la nit, aquí a Ràdio Mollet, ja sabeu el 96.3 de la FM per internet, per la TDT, també en el blog núvoldefum.blogspot.com o a facebook.com barra núvoldefum. Així doncs que fins dijous vinent en aquesta nova edició del núvol de fum. Molt bona nit.